Captele Apostolilor, capitolul 16, versetul 23 După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Pavel și Sila au fost bătuți cu nuiele, cu multe lovituri și aruncați apoi în temniță. Asemenea biciuiri s-au repetat de opt ori în viața lui Pavel. Nu poți trăi pentru slava celui care pe pământ n-a avut unde să-și plece capul, așteptând să-ți meargă bine și să fie ajutat în lucrarea lui. Cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți, scrie la 2 Timotei 3, 12. Dumnezeu îngăduie să primim lovituri din partea celor străini de El, pentru ca prin aceasta să se desăvârșească răbdarea, credința și dragostea noastră, iar mărturia care trebuie să o depunem pentru El și pentru Evanghelia sa să primească putere și lumină desăvârșită. După ce te lovește ura, te și închide în temniță, adică îți răpește câmpul de vedere... Oricine îți răpește posibilitatea de a vedea și de a te mișca, adică frumusețea orizontului larg, acela nu te iubește, chiar dacă ți-ar da alte comori. După viață, nimic nu-i mai depreț ca libertatea. Adevărata libertate însă începe din inima omului. Cine este liber în duhul lui, nu se mai teme de temnița trupului. Și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul a primit porunca de la mai mari cetății și, fără întârziere, a împlinit-o cu toată râvna, aducând și el partea lui de desăvârșire a pedepsei. Când este vorba de a face rău semenului, omul este foarte priceput și plin de zel. Aceasta este încă o dovadă a marii lui decăderi. Romanii, deși se lăudau cu dreptul roman, adică niciun om învinuit nu este pedepsit înainte de a fi judecat, de data aceasta au pedepsit cu multe lovituri de nuiele pe doi oameni, Pavel și Sila, pe care nu-i cunoșteau, ci doar din cele auzite despre ei de la norodul din piață că ar fi stricător de obiceiuri. Ura religioasă în focul ei trece dincolo de orice bune rânduieli omenești, de orice justiție pământească, de orice sentiment de milă. Dacă drăgătorii aveau de gând să arunce în temniță pe Pavel și pe Sila, de ce i-au mai bătut cu multe lovituri? Temnița nu era ea o pedeapsă, deși nu erau trecuți prin judecată? Dar ca să înțelegem bine ce înseamnă să te călăuzești după sentimente, Dumnezeu a îngăduit ca slujitorii săi să treacă prin aceste suferințe pentru învățătura noastră. Cineva spunea, răul paznic al binelui. Dacă Pavel și Silan ar fi ajuns în temnița din Filipi, temnicerul nu ar fi avut posibilitatea de a ajunge la mântuire, iar noi n-am fi știut de minunea petrecută în acea noapte când în urma cântărilor de laudă pentru Dumnezeu s-a cutremurat pământul. Voiculescu spunea, drumul spre stele ne obligă uneori să trecem prin mai mulți nori. Singurul loc sigur în lume pentru Hristos și ai lui este temnița. Aici el este păzit bine, ca să nu poată face nici o mișcare. Când adevărul este întemnițat, minciuna este liberă și își face nestingerită lucrările ei purtătoare de moarte. Întemnițarea adevărului însă nu durează mult, căci vine clipa izbăvirii și abiruinței lui veșnice. Tu cel mai presus pe cânturi, cum te voi cânta? Tu, cel din de slavă, cu te voi năvecăm. Tu, cel Laudă, laudă, laudă, Versetul 24 Temnicerul ca unul care primise o astfel de poruncă i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Temnicerul, ca slujitor al statului, trebuia să execute porunca primită de la mai mari cetății. Aceasta nu i se socotește păcat. Ceea ce a făcut însă dincolo de poruncă apasă greu în cântarul dreptății dumnezeiești. Pentru acest lucru va fi judecat aspru. Ce a făcut în afara poruncii primite acest temnicer? Două lucruri. Unu, a aruncat pe slujitorii lui Hristos în temnița dinăuntru. La Romani, temnița era împărțită în trei grade. Primul consta dintr-o cameră care avea lumină și aer, al doilea era o cameră închisă cu uși puternice de aramă și cu bare de fier, aceasta era temnița dinăuntru și era imposibilă evadarea din ea. Al treilea grad era o cameră subterană întunecoasă și umedă, aici erau închiși cei osândiți la moarte. Și doi a pus celor doi slujitori ai lui Cristos picioarele în butuci ca să fie mai siguri de ei, și ca să le facă pe placul dregătorilor. Faptul că i-a aruncat în temnița cea mai dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci era o inițiativă a lui, o faptă a lui, prin care urmărea un interes, să capete un premiu, o avansare de la superiorii lui. Acesta a fost păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Când căutăm să fim mai zeloși într-o lucrare pământească, cu gândul la vreun câștig pământesc, în paguba lucrării duhovnicești și a adevărului, judecata lui Dumnezeu nu întârzie să vină asupra noastră. Să fim deci cu mare băgare de seamă, la orice mișcare pe care o facem pe pământ, Dumnezeu ne vede inima. Cu cât temnița în care suntem târâți este mai întunecoasă și cu cât butucii în care suntem băgați sunt mai grei, cu atât lumina izbăvirii va fi mai mare și comoara binecuvântărilor va fi mai strălucitoare și mai frumoasă. Picioarele care au stat în butuci pentru numele Domnului Isus sunt cele mai frumoase și mai potrivite pentru vestirea Evangheliei. Aceste picioare sunt cu adevărat libere și pot alerga fără piedică pe calea cea nouă și vie. Căile lui Dumnezeu trec uneori prin întuneric, dar sfârșesc totdeauna în lumină. Ea a aruncat în temnița dinăuntru. Duhovnicește înțelegând, temnița cea mai dinăuntru este cea mai grea. Acolo sunt butuci pentru picioare, adică îți răpește puterea care te poartă în lucrarea sfântă. Temnița dinăuntru, temnița inimii, este unul din mijloacele diavolului cu care împiedică pe slujitorii lui Dumnezeu. Să fim atenți! Cine rămâne în Hristos nu va fi în pericolul aruncării în temnița dinăuntru. Din temnița dinăuntru, adică temnița sufletului, s-a rugat psalmistul ca să fie scos, psalmul 142 cu 7. Scoatem sufletul din temniță ca să-l numele tău. Un lucru bun învățăm de la temnicer, ascultarea. El a ascultat îndată de porunca mai marilor săi, ba încă în râvna s-a făcut mai mult decât era porunca. A aruncat pe Pavel și pe Sila în temnița dinăuntru și le-a pus picioarele în butuci, lucru neporuncit de deregători. Să învățăm deci noi credincioșii Domnului Isus să ascultăm îndată de tot cuvântul său, să fim plini de râvnă pentru mărturisirea acestui sfânt cuvânt, fără să modificăm nimic din ceea ce este El, aici să nu-L imităm pe temnicer. Un gând duhovnicesc. Să pedepsim fără milă pe cel mai mare vrăjmaș al nostru, Eu, să-l răstignim zilnic, pentru că acesta ne produce mari pagube. Așa-i porunca Domnului Isus Și le-a băgat picioarele în butuci. Butucul era o unealtă de tortură care se întrebuința în multe țări pe vremea aceea și consta într-o bârnă cu cinci găuri, două pentru mâini, două pentru picioare și una pentru gât. Acest fel de pedeapsă era foarte chinuitor, întrucât osânditul trebuia să stea culcat pe spate și era imobilizat în mod forțat pe pământ. În cazul lui Pavel și a lui Sila, temnicerul le-a băgat numai picioarele în butuci. Cu câtă jertfă a ajuns Evanghelia la noi, ce preț de suferințe a trebuit plătit pentru ca noi cei de astăzi să fim mântuiți! Să nu citim în chip cuvântul lui Dumnezeu, ci să cugetăm adânc la toate cele scrise, ca să înțelegem bine adevărul și înțelegându să-l primim în trăirea noastră. Sunt și butuci pentru sufletul și mintea omului, și anume învățăturile străine de cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Acești butuci înțepenesc omul într-o stare grea de nu mai poate alerga pe calea vieții veșnice. Ce puturi Dincolo Versetul 25 Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Miezul nopții, adică partea cea mai întunecată a nopții, nu poate fi o piedică pentru lucrarea luminii, ci din potrivă, atunci ea strălucește mai puternic. Orice oră din zi sau din noapte, deci și miezul nopții, este un timp potrivit pentru ca Dumnezeu să-și desfășoare lucrarea Harului Său. Dar și pentru noi, fiii credinței, toate ceasurile și clipele din zi sau din noapte sunt potrivite pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciuni, cu mulțumiri și cu laude. Ce pildă minunată avem în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care în timpul vieții sale pământești se retrăgea pentru rugăciune la toate orele din zi sau din noapte. Cei doi slujitori ai lui Hristos, Pavel și Sila, deși se aflau cu picioarele în butuci în temnița dinăuntru, plini de răni și în beznă cea mai adâncă, totuși erau stăpâniți de pace, de încredere și de bucurie. Suferința lor grea era pentru Domnul Isus, iubitul inimilor lor, de aceea Duhul și buzele lor au izbucnit în rugăciune și în cântare. Cu toată dreptatea, Tertulian vorbind despre acest loc din scriptură spunea, Picioarele nu simt nimic în butuci când inima este în cer. Nimic nu este la întâmplare în viața adevăratului slujitor al Domnului Isus Hristos, ci totul se desfășoară după planul veșnic al lui Dumnezeu. Așa a fost și cu întemnițarea Sfântului Apostol Pavel și Sila. Fără această suferință grea nu s-ar fi putut desfășura lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care a fost urmată de un rod așa de frumos. Acești slujitori credincioși ai Domnului Hristos au înțeles gândul lui Dumnezeu cu privire la ei, de aceea se rugau și cântau în suferința în care se aflau. Da, creștinul poate să cânte și în împrejurări grele. Nimic nu-i poate tulbura bucuria dacă rămâne liniștit și încrezător în mântuitorul său. Dacă este iertat de păcatele sale prin credința în jertfa de pe cruce, dacă face parte din ceata copiilor lui Dumnezeu și este astfel templu al Duhului Sfânt și moștenitor al Slavei, atunci aceste bogății duhovnicești întreg toate necazurile lui. Cineva scria, lui Dumnezeu îi place să fie înconjurat de inimi care își dau seama de bunătatea lui și ale căror buze var să cântece de laude și mulțumire. El care locuiește în cântările de laudă ale lui Israel zice, Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Cea mai slabă laudă a unei inimi pline de mulțumire se ridică în sus ca o mireasmă plăcută spre scaunul de domnie și spre inima lui Dumnezeu. Profeții au fost niște cântăreți minunați care s-au priceput să exprime cele mai înălțătoare sentimente umane. Dar nu numai atât și nu asta în primul rând, ce au comunicat oamenilor cuvântul lui Dumnezeu așa cum era dat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În felul acesta ei au fost purtători adevărului dumnezeesc pe pământ. În întunericul cel mai mare, miezul nopții și în încăperea cea mai dinăuntru a temniței și în suferința cea mai grea a trupului, picioarele în butuci, slujitorii lui Hristos, Pavel și Sila cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iată adevărata stare a omului născut din nou, care este împreună lucrător cu Dumnezeu. Să cânte cântări de laudă lui Dumnezeu în orice timp și în orice împrejurare s-ar afla. Dumnezeu ia aminte la lucrul acesta și trimite îndată harul și binecuvântările sale peste el. Oricare ar fi starea trupului, credinciosul trebuie să laude pe Dumnezeu și să-i mulțumească pentru toate lucrurile. Cântarea de laudă este o mare putere de biruință în mijlocul încercărilor. Ca să lauzi pe Dumnezeu la lumina zilei, pe culmile bucuriei și în libertatea cea mai deplină, e ușor. Dar ca să cânți lui Dumnezeu cântări de laudă în miez de noapte, în adâncul cel mai întunecos al temniței, în durerile cele mai grele ale trupului, aceasta este o stare de har pe care o au numai cei care se încred 100% în Dumnezeu. Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Rugăciunea și cântarea sunt puteri ale Harului lui Dumnezeu date tuturor credincioșilor săi ca să le folosească tot timpul pentru slava sa. Subliniem gândul cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Când treci prin cele mai grele încercări și totuși să cânți lui Dumnezeu cântări de laudă pare ceva de neînțeles. Dar aceasta este o realitate puternică în viața adevăraților urmași ai Lui Hristos. De ce tocmai cântări de laudă cântau Pavel și Sila? Pentru că ei au înțeles că în orice timp și în orice loc trebuie să slujească de laudă slavei Lui Dumnezeu și că nimic nu era mai însemnat pentru ei în temniță și în miez de noapte decât să cânte cântăr de laudă pentru Dumnezeu. Miezul nopții nu poate fi o piedică pentru slujitorii Domnului ca să nu cânte și să nu fie fericiți. Cu cât noaptea suferințelor și a încercărilor de tot felul este mai mare, cu atât noi cei care credem să privim spre Domnul Isus, soarele dreptății și atunci vom putea cânta ajutând în felul acesta pe cei întemnițați din jurul nostru să nu cadă în deznădejde. Credincioșii sunt privighetorile Domnului care cântă în noaptea suferinței. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, Vedeți cât de mare este puterea cântărilor de laudă pentru Dumnezeu în necazuri? Priviți pe cei tineri, ei nu s-au descurajat și nici nu s-au lenevit, și atunci mai cu steamă erau vioi, lăudând pe Dumnezeu, stăpâniți de curaj. În adevăr, nimic nu înalță mai mult sufletul nostru, nu-i dă aripi, nu-l ridică deasupra pământului, nu-i dă o iubire mai arzătoare pentru adevărata înțelepciune și nu-i insuflă mai mult dispreț pentru lucrurile pământești decât cântarea care laudă pe Dumnezeu. Frumos, spune și Sfântul Maxim, mărturisitorul, slăvește pe Dumnezeu nu cel ce-l laudă în cuvinte, ci cel ce rabdă de dragul lui Dumnezeu. Dacă n-ai cântarea în suflet, degeaba o cauzi în fluier, spunea poetul indian Tagore. Dă mai jos câteva gânduri despre muzică din unii înțelepți și muzicieni ca să pătrundem mai bine marea însemnătate a cântării. Dimitrie Cuclin, compozitor român, scria Muzica se dovedește a fi însăși imaginea ființei lui Dumnezeu, deci armonie, cu putere armonizatoare, dătătoare de viață și de facultăți ale creațiunii. Haydn a fost întrebat pentru ce muzica lui religioasă este veselă în loc să fie ceremonioasă și solemnă. El a răspuns pentru că ori de câte ori mă gândesc la Dumnezeu, mă cuprinde veselia. Nicolae Iorga spunea, totdeauna și în lume, întâi se aud cântările și apoi răsare soarele. Shakespeare scria, nu există ființă oricât de brutală, de aspră ori de furioasă, căreia muzica să nu-i schimbe pentru un timp natura. Tristețea este un dușman al vieții. Napoleon a spus, dintre toate artele, muzica are cea mai profundă influență asupra sufletului. Rabia Chiva sublinia, viața n-ar merita să fie trăită dacă omul n-ar putea să se înalțe pe aripile cântului. George Călinescu a scris, fără muzică nu poate fi înțeleasă nici poezia, nici ordinea suprema a universului. Esența muzicii e însăși esența cosmică. Structura intimă a universului e de natură vibratorie, spune fizica modernă, vibrațiuni în elementele constitutive ale cosmosului și la fel vibrațiuni constitutive ale muzicii. Un înțelept sublinia cu putere un adevăr când zicea, prezentul este încărcat de viitor. Pavel și Sila, acești, slujitori ai Domnului Isus, puteau să cânte într-un prezent întunecos pentru că inima lor era încărcată de un viitor plin de lumină. O muzică proastă e mai rea decât zgomotul, zicea cineva. Duhovnicește vorbind, cântările care laudă pe Dumnezeu sunt cea mai bună muzică pe care o ascultă cu plăcere tot cerul. Să învățăm cântări de laudă. Chiar dacă le uităm, ele lasă urme în sufletul nostru. Cântările uitate nu pleacă niciodată din preajma casei. Domnul Isus, în ultima seară dinaintea morții sale, a cântat cântări de laudă împreună cu ucenicii săi. Viața credinciosului în care locuiește Domnul Isus Hristos trebuie să fie o cântare necurmată. Nu este exagerat lucrul acesta. Prilejul este unul singur, Mântuitorul Hristos. El este totul, El este și motivul cântărilor noastre. El face ca locuind într-o astfel de inimă să răsune numai cântări de laudă și de mulțumire față de Dumnezeu de pe buzele Lui. Aceasta este o roadă pe care o culege Dumnezeu. Cel credincios poate cânta totdeauna dacă își alege ca prilej al cântărilor Lui pe Domnul Isus Hristos. Dacă el cântă din pricina împrejurărilor, atunci în viața lui vor veni și zile triste, când el nu mai poate cânta. Dar dacă el cântă pentru Domnul Isus Hristos, care locuiește în inima lui, atunci va cânta mereu, pentru că Mântuitorul este pricina cântărilor lui. În felul acesta înțelegem de ce cântau Pavel și Sila, cântări de laudă lui Dumnezeu în temnița din Filipii, având picioarele în butuci. Hristos locuia în ei, iată pricina cântărilor lor, iar cei închiși îi ascultau. Cei care cântă cu adevărat cântări de laudă lui Dumnezeu are totdeauna ascultători neașteptați. Dumnezeu și cerul întreg ascultă, iar pe pământ sunt ascultători nebănuiți. Cei doi ai lui Hristos, Pavel și Sila, nu s-au rugat și n-au cântat numai pentru ei înșiși, ci și cei întemnițați i-au ascultat. Era așadar tocmai acolo unde nu se așteptau o adunare în toată regula alcătuită din cei întemnițați. Să nu uităm niciodată că există cineva care ne ascultă totdeauna, în familie, pe stradă, în piață și oriunde ne-am afla. Cuvintele noastre trebuie să fie bine, bine cântărite și pline de credință, căci ele au mult mai multă înrăurire decât credem sau ne închipuim noi.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 Tu cel mai presus de cânturi, Cum te voi cânta, Tu cel dincolo de slavă, cum Laude, se-ţi deo! Laude, laude, laude, laude, Laude, se-ţi deo! Dincolo de începuturi, Dincolo de începuturi, Doamne, s-a vă Cu mea micime, Dar a schimb Te voi lăuda în iubire,